משלי פרק קף כ"ז אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום, יהללך זר ולא פיך, נוכרי ועל שפתיך, כובד אבן ונטל החול, וכעס אוויל כבד משניהם, אך זריות חמה ושטף אף, ומי יעמוד לפני קנאה, טובה תוכחת מגולה, מאהבה מסוטרת. נאמנים פצעי אוהב, ונעטרות נשיקות שונא. נפש שבעה, תבוס נופת, ונפש רעבה, כל מר, מתוק. כציפור נודדת מנקינה, כן איש נודד ממקומו. שמן וקטורת ישמח לב, ומתק רעהו מעצת נפש. רעך ורע אביך אל תעזוב, ובית אחיך על תבוא ביום עדיך, טוב שכן קרוב, מאך רחוק. חכם בני, ושמח ליבי, ואשיבה חורפי דבר. ערום רעה רעה, נסתר, פתאים עברו נענשו. קח בגדו, כי ערב זר, ובעד נוכריה, חבלהו. מברך רעהו בקול גדול, בבוקר השכם, כללה תחשב לו, דלף טורד ביום סגריר, ואשת מדיינים נשתווה, צופניה צפן רוח, ושמן ימינו יקרא, ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו, נוצר תאנה, יאכל פריה, ושומר אדוניו, יכובד. לאדם. שאול ועבדו לא תשבענה, ועיני האדם לא תשבענה. מצרף לכסף, וחור לזהב, ואיש לפי מהללו. אם תכתוש את האוויל במחתש בתוך הריפות, באלי לא תסור מעליו עוולתו. ידוע תדע פני צונך, שית לבך לעדרים, כי לא לעולם חוסן. ועם נזר לדור ודור. גלח הציר, ונראה דשא, ונאספו עשבות הרים, כבשים ללבושיך, ומחיר שדה עתודים, ודי חלב עזים ללחמך, ללחם ביתך, וחיים לנערותיך.